Nyt saat kuulla jännittävän tarinan Mario-veljeksistä. Voit seurata sitä kirjastasi. Kun kuulet tämän äänen, sinun on aika kääntää sivua. Ja sitten aloitamme. Kauan kauan sitten, johonkin aikaan viime maanantaina, kaksi putkimiestä paiski töitä New Yorkin Miehet olivat nimiltään Mario ja Luigi. Ja heitä sanottiin Mario veljeksiksi. Juuri tuona päivänä veljekset yrittivät avata tukkeutunutta viemäriä, joka oli aivan ennustajan puodin alapuolella. Kenties puodista pääsi valumaan taikaa, tai ehkäpä mario käänsivät väärää vipua, niin tai näin. Yhtäkkiä veljekset huomasivat huuhtoutuvansa viemäriputkea pitkin harppausalueelle. Kudottuaan ajan ja avaruuden läpi, he lopulta tulivat prinsessa kultakutrin sienivaltakuntaan. Koska veljekset eivät löytäneet bussia, joka olisi vienyt heidät takaisin Brooklyniin, he ryhtyivät tekemään putkitöitä siksi, kunnes pääsisivät palaamaan kotiinsa. Prinsessa Kultakutri oli verrattoman hyvä ihminen, joka hallitsi moitteettomasti sienivaltakuntalaisia. Mario ja Luigi olivat eräänä päivänä syvällä hänen linnansa uumenien alla... Oikomassa pulmallisia putkia oikeille paikoilleen. Tämäpä vasta on kovaa työtä, sanoi Luigi. Mutta minä teen kyllä mielelläni töitä prinsessa Kultakutrille. Onhan se kovaa työtä, jos sattuu olemaan kovapäinen putkimies, sanoi Mario. Saatan kyllä olla kovapäinen, mutta ainakin minulla on normaali vatsa. Minä en syö ällöttävää moskaa, kuten sienihillo voi leipiä. Läk! Voi ei! Mario huusi veljestään piittaamatta ja penkoi eväslaukkuaa. Minun sieneni ovat loppuneet. Mutta ei tämä! Vähän syvemmällä kasvaa varmasti jossakin sieniä. Ja Mario lähti etsimään sieniä, joita, kuten tiedämme, kasvaa pimeissä ja kosteissa paikoissa. Yhtäkkiä Mario kuuli kummaa ääntä. Hän kauhistui nähdessään ilkeän kuningas Koopan tunkeutuvan linnaan Koopakonniensa kanssa. Mankuvat makaroonit! Kuningas Koopalla on pahat mielessä. Mikä nyt neuvoksi? Silloin Mario katsahti jalkojensa juureen ja näki vastauksen kysymykseensä. Punaisia taikasieniä. Sienien hän on kovin, kovin vaarallista, jolle ei tiedä mitä sieniä voi syödä. Onneksi Mario tiesi, että nämä sienet olivat vaarattomia. Ja hän tiesi myös, että niitä syömällä kuka tahansa voi muuttua jättiläiseksi. Nyt säikäytänkin koopakonnat kunnolla. Hän sanoi hotkiessaan punaista taikasientä. Putkien takaa ryntäsi esiin Mario, joka karjui. Antaa vetää yksi ja kaksi, tai tallon teidät littanaks. Elästyneet koopakonnat säntäsivät karjuen pakoon. Mutta ilkeä kuningas Koopa ei mennyt lankaan yhtä helposti kuin hänen koopakonnansa. Ei tuole mikä mikään jättiläishirviö. Hän ärjyi heiluttaen mahtavia käsiään kohti putkia. Se on vaan toinen niistä typeristä varjoveljeksistä, jotka aina sotkevat asioita. Minun tyrväävä voimani kyllä puristaa hänet kokoonsa. Katsokaapa vain! <tos> <tos> mutta kuningas Koopa ja Mario eivät tienneet, että Luigi oli lähettyvillä. Hän oli poiminut kukkia prinsessalle ja lähtenyt sitten etsimään veljeään. Voi ei. Tiesin kyllä, että Mario on viipynyt liian kauan, mutta en aavistanut, että hän on pulassa. Mutta hetkinen, ehkäpä voin auttaa häntä. Nämähän eivät ole mitään tavallisia kukkia. Nämä ovat taikatulikukkia. Luidsi hyökkäsi putkien takaa koopakunnien kimppuun, tulittain tuimasti tulikukallaan. Koopakonnat karjuivat kauhuissaan. Karkuun! Karkuun! Karkuun! Tuli kärventää kilpemme! Ja Mario hoputti. Nopeasti nyt! Koopakonnat toipuvat pian järkytyksestään ja meidän on ehdittävä varoittaa prinsessaa heistä. Mario ja Luigi juoksivat käytävissä linnan alla yrittäen paeta koopakonnia, mutta kelmien takaa ajamina he astuivatkin suoraan ansaan. Hui! Olipa siinä askelma! Huusi Luigi pudotessaan. Ei se mikään askelma ollut senkin hölmö. Me putosimme ansaan. Kuinka me nyt voimme varoittaa prinsessaa? Yksi koopakonnien osasto jäi vartioimaan Marioveljeksiä, toisen osaston kiivetessä linnan putkia pitkin prinsessa Kultakutrin valtaistuin saliin. Kiljui prinsessa koopakonnien tarttuessa häneen ja hänen vartioihinsa. Konnat veivät prinsessan mukanaan. Syvällä synkän ja kostean kauhean kuilun pohjalla neuvottomat Marioveljekset kuuntelivat prinsessan huutoja. Luigi valitti. Olemme voimattomia. Tulikukkani ei pysty auttamaan meitä pääsemään täältä pois. Ei niin, vaikersi Mario. Eikä minun punaisista taikasienistäni kään ole mitään apua, jos emme saa kuilun luukkua auki. Apua! Hassua. Prinsessan huuto kuuluu koko ajan paremmin. Oi ei! Ei siinä ole mitään hassua. Mario vastasi Luigiille. Kuningas Koopa aikoo heittää hänet tänne, meidän seuraksemme. Ei. Prinsessa tömähti kuilun pohjalle. Voi hyvä tavaton, kuningas Koopa sulkee luukun kun me tukeudumme tänne. Luigi oli epätoivoinen. Voi ei, Koopa ryövää linnaa sillä aikaa kun me virumme täällä kuilun pohjalla. Edes taikaisineemme eivät voi estää häntä. Kyllä voivat! Kuudahti prinsessa kultakutri nähdessään kukaan ja sienet. Teidän on vain toimittava yhdessä. Yhdessä! No niin, tietenkin! Hikkaisi Mario ja söi viimeiset punaiset taikasienensä. Ja hetkessä hän alkoi kasvaa. Jättiläismaari on kämmenellä seisten, Luigi suuntasi viimeisen tulikukkansa kohti kuilun puista luukkua. Jopas tehoaa! En olisi ylettynyt ilman sinun apuasi! Emmekä me saisi luukkua auki ilman sinun tulikukkasi, Luigi! Humm! Tulikukka räjäytti kauhean kuilun puisen luukun säpäleiksi. Luigi kiipesi ylös. Ennen kuin kuningas Koopa tai kukaan koopakonnista ehti tajuta, mitä oli tapahtunut, Luigi tarttui jakoavaimeensa ja aukaisi suurimman vesiputken, jonka löysi. Hei, hei! Hän sanoi, kun kuningas Koopa ja koopakonnat huhtoutuivat tiehensä. Sinä iltana valtaistuinsalissa pidettiin maario kunniaksi suuret voitonjuhlat. Prinsessa Kultakutri kysyi Maariolta. Si olet Marionin allapäin. Suuren voittonne jälkeen. Minulla ei ole yhtään sieniä. Sieni hillo voi leipiini. Tiedättekö mitä? Nauroi Luigi. Minä voin mennä vaikka sadan synkän ja kauhean kuilun pohjalle. Mutta enpä haluaisi nähdä mitä on Marion vatsan pohjalla. Ja Mario vastasi veljelleen. Ole hiljaa ja anna suolakurkkua jäätelöni päälle. Jos käännät kasetin, voit kuunnella tarinan uudelleen, eikä sinun tarvitse kelata nauhaa takaisin.